non zuen, txule, bak, istute, bide netan, e guardion gabonongi torrizu entzulei mug gamers podcastera bakistei videojokoen podcasta kasuna tan nik e, ba, bueno, aurrean gida gidatzen hago e, Eta ta bueno ba bai demora de grabaziotik baina ba, bueno, ba, gauzak azkenean ba, balana e, bizitza eta oporrak, ez batez ere ba irunera bueltatzeko asti izan nuen oporrak pasatzera eta bertan hon nintzen daierzeekin hitz egiten eta Eta bueno, ba hori, ba, azkenean, ba guza batekin eta bestearekin eta bar, ba, ba dena moteltzen da, ez? Baina, bueno, aki zute, ba, ek, <laughs> zute, zute bezala, ba, gaur saioa dago, gaur saioa dago, emain, mugimersen. Eta etxo modura, komentatu zian, e, lagun bat, e, topik komentatu zian, ez? Haizu, e, podcastaren izena gamers zer da, eta tau mugikorren, tel, e, zera, mugikorren jokuena, ez, mugikorren gamer gamer saktarete edo eta ba <laughs> haulen saioantzun baduzute, ba pichap harrituta geldituentzan, ez, zeren eh gure asmoa zan, e, bueno, e, gure asmoa. Ezken un podcastantzako izena eta baitaiertea horrela azkar ukurritu ukurritu zutza, ez? Ba, mugeko e, mugeko e, gamerak ginen, ez, zeren azkenan bakoitza bueno, alde batean e, edo bestean ginen ez pera mexikon nek eh sea barcelona baina azkenan ba pizkat ez biltze e, da, batzen e, gintuena zen ba ba azkenan ginela eta ba ba mugekoak mugakoak ez ginela eta berta, e, eta bertatik ba etorri izan izena baina horreatik <laughs> ban ere harridura ez e, edo bik esaten denean ba zer mugikorren sea telefonoen saio denez, edo video joquen apayan batez ere ba Ba, garrantzien ematen diogulako eta bar, ba, mugikorren geimerrak zarete, eta pisot, hori, ba, ba, harritu eta galditu nintzen, ez? Esan nion, esan nion, e, motivazio hori asko zobea zela, ba, guk e, edo, bueno, pitsa, komparatuta, ba, nola aukeratu genuen gu izena, eta ze, zerrekin zer ikusi azuen, eta, ba, esan nahi dut, hemendik aurrera, ba, hori ez, mugikorren edo geimerrak edo gamerrak izango garela, eta bert, bertatik, ba, ba, gure izena, noski ba, ez, ez? mugimers. Hau esan da, ba, e, komentatzea, pixka bat, ba, bueno, azkenan, ba, ia hilabete bat egon izela saio grabatu gabe, baina, ba, eskerrak, mandi dela, ba, bideohokutara jolasteko hastia, eta gaur ekarriko izudean analizia edo izango da, slide spire, e, joku oso oso famatua, ba, ere zere, ba, bueno, ba, orlako indi, bideohoku indien zaleak bazerete, ba, e, joku ba, oso oso famatu izan da, E, eta, bueno, hemen ba, ba, e, e, ordena gaiuen probatu nuen, gustatu zitzaidan, eta, ba, ba, bueno, nahiago nuen, pixat telefonan jolaztea, ba, ba, e, bukaeran, ba, ba, ba, bueno, eskurago da, daukadalako telefonoa, eta aztige jo daukat, ba, telefono momentu batean ateratzeko eta jolasteko eta beraz, ba, hori, ba, telefonan probatu nahi nuen, eta telefonan probatuta, ba, analizia egin, ez? eta hori izango da, beraz, ba, gaur izango dugun, E, asteko e, jokua izango dela hori, slide the spire komentatuko dut ere bai detaietxo batzuk, zeren joku honen e, mai joku bertsio atera da eta, ba, bueno, ba, analizi pare bat horrela entzun ditut eta, ba, bueno, ba, pixkat e, ba, bueno, ez e, diferentzia egiteko edo edo e, berizket, beriz, berizteko, ez e, ze norantz doan joku bat, norantz doan bestea Ba, e, interesgarria e, iruditzen zait. Eta hau esan da eta e, eskaintzaekin joan baino leno gustatuko litzitzaadek ere bai e, komentatzea ba, pixka bat e, ba, bueno, e, ba, baddaki ez dutenei bidjokoen e, e, berriak edo ez ditu asko jarraitzen eta ba, azken e, jalabete honetan ekainan konkretuki izan da ba, ba, bideojokoen feria hau ez daki izan dugun Doku feria edo deitzen diote. Ez dakit nola izan duen, ez? Lehen eiru gaztana, edo, piskat, ba, eiruaren e, utxunea bete duen e, ba, ba, jaialdi hori, ez? Eta jaialdi horretan ba, piskat, ba, ba, bueno, bide jokoen jaialdi asko tanbezela, ba, trailer rugarri e, aurkezten dira, trailer batzuk ba, ba, benetazko irudiekin, eta nola izango dan jolasten duzu, de, joko eiek jolazten ditugunean, baina beste asko, ba, trailer zea dira, ez? E, trailer rutxak dira, Eta, bat, zentzurretan, bat, niri interes oso gutxi. E, ez diate de, bat erakartzen, zeren, azkenean, ba, bon, gauza bat, bideo ba, jukuetan ba, ez dakitzen zentzua daukan baina beste mundu batean, bat, dibes pelikulen, e, pelikulen munduan edo telesaien munduan, egitea ba, jaialdi bat ez eta datorrenarekin, ba, bueno, interes ez dut esango ez dela egiten, e, zeren, ba, bueno, noiz benka, ba, San Diego komikonen adibidez, eta bar, ba, trailer pila bat, e ezagotarazten dira, eta joaten dira horretara ba, ba, katez berdinetako eta produkturaz berdinetako ba, ba jendeaz, e, piskat datorrenaz itzegitera, eta bar. Baina, ba, normalizaten dira ez, ez da totala, ez, ez da jaialdi guztiaren, ba, piskat e, muña, ez? Eta zentuz honetan esan bezala, ba, ba, horlako ba, jaialdiak eiru e, e, e, eta horlako jaialdiak ba, interes gutxi, edo gutxi erakartzen didate. Eta beraz, Honetaz, ez dut nahi batean, <laughs> ez dut nahi zegin, zeren, esame zela hori, interesa, zero. Baina, zer ze debate ikusi ditut horrela sortu direla azken e, hilabete honetan, ez? E, interesgarreak sortatu zaizkidarak. Alde batetik, eta hau ba, berri batekin lotzen dut, e, zera, Elden Ring bideohokuaren DLC berri atera da, Eta patel ba, ezberri honetan, eh ba egin bueno, e, dutena da, ba banago, gaizki ezman bana zen hau irakurri dut, e, o, irakurri nuen dela Gaztepare bat. Ba, e, ba, bueno, gaizto berriak edo, edo jefe berriak jarri zituzten eh barruan, ez? Eta ba bueno, e, arribaten ba, e, azpian bizitzan bazarete, ba eh zute, ba Souls franquiziako joko hauek eta bertan ba, Elden Ring iza eh kokatzen dugu bat ere. Baina, baina, bueno, ez, bertan, ba, Dark Souls, e, Bloodborne, Sekiro, eta horlako jokoak, ba, oso-oso zaiak iztaten dira, ez. E, hor, ba, bueno, bere momentuan, ba, debate, ba, naiko, ez dakitez, e, zentzu gabea e, sortatu zen, zela, ba, ba, ea zaiak ziren, edo eta, ba, ba, e... Behartzen zuten ez, hobe jolastera ba jokua pasatzeko baina ez zela zaila baizik eta ba harreta jarribartzen duela ez ehasan bezala ba bueno, pentsatzen duena da peskatz entzuga ez entzu gabekeri bat dala eh, eh debate hau zeren bueno, ba jokua zaila da eta ez da ez, ez dago arazorik ez zaila izatean bideo jugatzailea izatea zaila babono, zaia bada, zaia bada, erxea bada, erxea, erxea izango da, baina kontua da, ba, bueno, DLSU, eh, eldenringen ba, ba, DL DLSU kalera tudenean, eh, ba, bueno, ba, ba, arazo berri sortu da eta izan da, ba, ba, jefe hauek sartu dituztenak, ba, oso oso zaiak direla, ez? Dirudinez. Eta bertan, ba, ba jokuaren, e, bide ba, jokuaren jokalari asko, ba, kesatu dira, ez? Oso-oso zaila dela, e, dele ze hori pasatzea eta barrez. Eta hortikan, ba, ironia, ez? Zeren, e, alde batetik, nizan da, ba, fandom bat, e, ba, piskat, laua izetera bota duela, ez? Jokua ez dela zaila eta zailtasuna ez dela gakoa baizik eta barreta jartzea eta bar. Eta orain esaten dain zute, ba, ba, agian bai zaila dela, ez? <laughs> <laughs> zantzorretan, ba, ba, bueno, e, kuriosoa, kuriosoa, e, ba, bueno, nere esan, di, esan dizu edana, ba, azkenan joku zaiak dia, ez da, ez da, bater ere, xarra bazei ezatea, bainan, ba, bueno, ba, horrelako joku, jokuak egin gartzen maditu zute, ba, ba, bueno, oso ondo zuentzako zako, bainan, ba, ez da jende guztientzako bideo eta ez dago gaizki ez, e, ez da izatea, jende eh, pertsona guztientzako bideo jokak, bainan, bainan Eh, honek ba beste debate bat berpiztu du eta da videojokoen zailtasuna edo videojokoen eh, accessibilitytatea edo, ez? Eh, zer esan nahi dut honekin? Ba eh zateren noiz ba, ba, kasuen eh Souls sagako eh kasuan asko komentatu da, ba ba jende ba, asko, ba, historia jokuaren lorea asko gustatzen zaioela. Baina joko oso zaila iruditzen zailola eta gustatuko litzaiokela, ba, ez dakitez, e, modu errex bat jartzea ez, aktualizazio batean edo, bideo ba, ba, juka igarutzeko, pasatzeko eta eta peskat, e, ba, podcast eta YouTubeko bideo pilo batetan dituzten detailletxo guztioik bizitzeko ere bai, ez? Baina kontua da, ba, bueno, ba, oe, joko guen fandoma oso-oso tokseiko izaten dela normalean eta Ba, eh, fandom momentako gene bat segituan ek, ek, kisatzen dela zeren jokua ez du izan behar erresa e, garatzailearren asmoa da horrelako joku bat atza eta beraz ezin zaio ba, eskatu ez zinzaio eskatu e, ez ezin zaio ez behartu garatzaiari ba, modu erres bat eh, jartzea eta barrez. E, claro hau... Behin baino gehiagotan komentatu dugu, ba, bizkat e, ba, ba, oh, bueno, txorra bat iruditzen zaigula. E, batez ere, ba, azkenean ba, alde batetekan pentsatzen dugulako ba, jokoaren zalegoko goko bo, em, parte izan liteke jende asko kanpoan ozten duela. Ba, adibidez niri, niri pertsuan alki, ba, dar sols e, lehenengoa, ba, ez dakit seiz azpi aldiritan saietu naiz. Eta ez naiz bat ere ona. Baina, ba, ba, bueno, ba, historia, lorea, bizat, historia kontatzeko modu eta bar, ba, erakartzen nahu, ez? E, eta horren no inguran sortu den, ez da, egit, mistizismoa edo, ba, horrek erakartzen nahu. Eta kontoa da, ba, nik, ba, ba, horren kampo guzti zikusten ezelatzen azkenan da, ba, joko bat, e, ba, hori, zama zela, ba, sei izazpial ditan saiatu nezelatzen jolasten, eta e, ezin izan dut, ez? Ezin izan dut, ez jabukatu, ba, izegetan jokoan, e, ba, ba, Era, era, bueno, e, garrantzitsu batean, ba, aurrera ginez. Eta, klaro, zentzurretan ez dakit, ba, errestasun modu berri bat jartzea, e, e ze, e, gakoa dan, edo, e, ba, ez dakit ez, ba, beste bideohokutan jarri dutena, ba, e, aukera batzuk entzaitu dituztela ba, pixkat, ba, ba, kontatu nahi dutena eh ba videojokoen estudioa de la coeta zentsorretan ba, dena ba, ez dela oso ona videojoko videojoku horretara jolasten jolasten eta beraz ba ezakiz ez eh ez modu ezberdinak daude baina kontua da claro, hau zalegoak pilot eh ba, bueno, e, pizten duela ez eh asko kexatzen dira asko pizten dira e, edo zutan jartzen dira ez horrelako debate batekin Eta duela gutxi podcast batean eh nuen, ba, podcasteko parteide batek komentatzen zuela berantzako zela, eh bazkenean em da? Eh kontu batez. Eta horrela planteatu edo horrela planteatzea, ba, aproposo izango litekeela bideojokoetan, ez? Horrela sartu ditugu moduan, ez? E, nora da? Em, sartu ditugu bideojokotan adibez, ba modu grafikoak daltonikoentzako. Beta hasta higu gaizki iruditu, ba zergatikan ez du jarriko, ba, erreztasun modu berri bat, ba erresagoa egiten duena jokua, ez? Zuk e, edo era normalean jolastu nahi baduzu, ba, aurrera, arazoi gabe, ez dizu teorikenduko, baina egoda jendea, ba, nahiko duela jolastu, ba pixat, e, historia ezagutzeko ez, eta ber, Eta ta ba ba Horrela, enfokatzen zuen ez, bere iritzia zela aktsesibilitate kontu bat, eta nik horrekin ba, guztiz ados nago ez. E, sartu ditugu bide jokutan aktsesibilitate modu ezberdinak, ba, adibiz, ba, hori esaten, esaten nuen, daltonikoentzako, edo, edo adibiz, telefonotan ba, e, botoiak pantaia mugitzeko ze hori aktsesibilitate kontu bat, da ere bai. Orduan, Klaro, zentzorretan, ba, zaitasuna zergatik ez. Zergatik ez, ez dugu, bide joko beten zaitasuna, ba, zezilitate ikuspegibati batetikan, e, ba, epaitu, e, epaitzen barkatu, eta, ba, horrelako ez dakit ez, ez dut esango erreiztasun modu berri bat, edo historia modu berri bat, edo ez dut esango, ez, ez dakit zein den oaintxe bertan... E, Ba, ba, erantzuna proposena, baina esango izu gauza bat, dela, ba, ba erreztasun modu berri bat jartza ma duzut, jartza maute, ba, oso errexa dena, ez dio inorrik alterik egiten, <gülüyor> eta zalegoko jende pilo bat, egon gilitzatekin, ba, idio joku horren barru ez, ez dakit, e, debate interesgarria betiz ere, e, e, berriz ere, zeren, ba, esan bezala, bai ez dakit, ba, seiz azpi sortzi jabetero, edo berriz, ba, berri pizten da debate hau, Eta ba interesgarria, ez? Interesgarri batez ere, ba norantz joaten dan. Azken urtetan ez du aurrera egin, ez du asko aurrera a, aurrera egin, baina ba, ikusiko dugu aber, ber. joaten da. Beste batetikan, beste batetik e, ba, ikusita e, baiti bait YouTubeko, ba, no? YouTube X-iaren e, bat e, komentatzen zutenez, eh beste debate bat eh interesgarria sortatu zutze den azalak eh eak videojukoak evoluzionatu dute, ez? Eta hor horrek ba, ba bueno, zentzu batean itsa diten zuen eta zan ba, batibidez, ez? Eh dugu eh Assassin's Creed. Assassin's Creed lemp jokoa jolasproba duzute. E, eta azken jokoarekin konpartzen baduzute, ez e, joku guztiz ezberdinak dira. Ez dakate eh objektibo eh berdina, ez dau gustiz ezberdinak ez? joku bat, e, ba, historia bat zuen eta nola baita, pixat, ba, zuzenduta eramaten ginduen, eta orain goaz esen skrit bide e, jokuak edibidez, ba, e, sandbox e, modukoak dira ez. Eta zentzu horretan, ba, bueno, pixat, komentatzen zuen, e, ze zentzua zuen joku bat asiratik ba, modu batean e, iz... E, izan da, ba, e, basta, urteak pasata beste beste bideojokun mota bat e, bilakatzen zuela, ez? E, konparazio ugari egiten zituen bideo honetan eta interesgarriena nire noretzata ba, bizi izan dudalako batez ere da Pokémonen eh diferentzia, ez? Nola hasieran eh Game Boyeko eh ez? Ba, nahiko Bueno, joko zuzenak ziren rol joku bat e, nahiko ariña zanez, eh meta oso, bueno, met, meta oso gutxi zuen, ez daukan eh metak joku horretan eta batez ere ez daukan ez eh multijokalarri aukera hori, eh bidez, baina azkenean, ba, jolasten genuenok, ba, ba bueno, ba ez, e, genuen eh bideojokoa eta e, ba, bueno e, azten genuen bakoitzero ba e, talde ezberdina osatzen genuen a ikusiko duta er nola e, ze gertatzen dan igotzen badut ez da e, pokemon hau ba bere maila eraino, eta ikusiko duta bertze eraso e, izaten dituen eta horrelakoak ez eta claro claro e, interesgarri hori egiten zaiz zaren ba, bueno pokemoneko azken e, Azken urteetako jokoak, ba, guztiz gustu ez, Metakor garrantzia handiagoa dauka, eh multijokolaria garrantzi handiagoa dauka eta zentro horretan ba bueno, eh irutzen zaiz, ba eh sagak pixka taldatzea. Egia da, egia da, ba, e, ba bueno, mundu irekiak eta horrelako sandbox bideojokoak, e, ba arrakasta izan dutela azken urteetan. E, eta ja urte desente zentenerigara a marredo, eh gaiz, bueno, gaizke ba, no? bai, ba, ba, e, ez izango e, dira. Eta zentzo horretan ba bakizute eh zentza ez? beti joku berdinak gateatzen dira eta joku berriak ateratzen dienak e, estilo berdinetako jokuak dira, ez? Ba, adibidez, Ubisoften kasuan badaukagu Assassin's Creed edo badaukagu Assassin's Creed Hackerekin, ez? Della e, Watch Dogs, adibidez, has. <laughs> Eta sentoretan ba bueno. Debata interesgarriak zeren egia da, ba, eta komentatzen zuten, ez? Ez egiten zutenak. Ze lasjenan ba, bai, kanpoan osten zenuen, ba joku hasierako jokuak disfrutatzen zituzten jendeak, ez? E, egia da, ba bueno, bidejokoiek ez dizguzte, ez dizkigutele kentzen. Eh, izan ere, ba, bueno, beti daukago aukera bidejoko zara jolasteko edo eta ba eh utzi ba, ba, kutsu hori, ez? Eh indiak etorriko dira eta segorazki indiek e, beteko dute zents horretan, ez? Baina negia da, ba horrelako bueno, ba, ba, aldaketa bat izan dela azken urteetan eta eh ba, bueno, ba, nahiko interesgarria iruditu zaidala debate hau. Eh ta bueno, e, gu, ba hori, ba interesgarri iruditu zaidala, e, pentsatzeko lagunekin hitz egiteko eh Hordaukazutez gai bat, gai bat. Eta hau esan da, hau esan da orain, e, azkar azkar e, komentatuko dizkizuet zeren eh eskintza itzuli dira. Eta ba eskintza hauetan, ba, e, noizki eh baietz, ba hasi dira ba eta Epicen eta horrelakoak ba e, jokuak eskintzen eta hor eta ba, bertan aukeratu ditut batzuk ba interesgarrek irutuz ez eskintzak, vale? Bestak beste, eh Steamen bertan, Steam deck, ordenagailu bide jokua ordenagailu bideokonsola, e, ordena bideokonsola e, eskintzen dauka zute lehengo lehen, lehen bertsioa hiurgeita e, laugiiga zituena, eta ba, ez zuukan ba, pantalla oledori eta bueno, hori lehena ba, eskintzen dago hiruunda ama euro eta normal gezkizango hit hamarre euro dira bidaltzea beraz ba, gutxi gorabera ba, irruunda berge hamar euro euron azpitikan irrunborrita hiru eurotan etxean daukazute. Eta hau ba, e, komentatu genuen zailo batean, e, kristonako eskentza iruditzen zait, batez erre, ba, bueno, ba, indi jokuak jolazteko eta bar, e, ba, ba, aparatoa proposa oso erosoa, eta gainera badauka ba, irure eta lau memoria batekin entortzen da, baina kontua da ba, oso dela, eh, oso dela, e, beste memoria bat sartzea, SSD bat sartzea, eta e, ba, bertsio altuagoa eukitzea ez esta e, aukeran daukaz bai eskintza markatu daukaz bai eh ama 112 gigakoko eh bertsioa eh kasu honetan ba pantailak badauka holako zea bat rekubrimiento bat eh brillontzako eta bar e, azkenan e, Berdina da, konsolordine, baina ba, memoria gehiago ekin, eta pantaiek daukan, e, zera, akabodo ez berdin batekin. Eta kasuanetan, hau laureun e, parkatu, irruunda laureita mazortzi eurotan daukazute, eta etxean gutxi gora bera, ba, hori, hogeita e, mar euro e, gehitza maizizkio zute, ba, gutxi gora bera, laureunda, hogeita sortzi, hogeita bederatzi eurotan, etxean egongo litzateke, eta, ba, esan bezala, kristonako eskaintza iruditzen zait. Bestetik. Bestetik, e, komentatu dugu, ben baino, e, baino gehiagotan, e, niri asko gustatzen dian joku bat dela, eta asko erlaxatzen dian joku bat dela. Dela, Eurotrack Simulator. Eurotrack Simulator momentu honetan, e, esteimen bi eurotan daukazute. Eta, e, barregitekoa da, jokuak eskintzen dituen orduak, honetan ba, ez? Eh, hola todos vosotros. Ba, e, ba e, YouTube en streaming ya ikusi izango dituzute dela. Ba, azkenan, e, simuladore bat non e, gure Camilla eh giduatuko dugu Europatik eta Juan goara ba ba inkargoak egiten, ez? Eh, Saturno ez dela, ba, tontakiri bat ematen du, baina joka pilo bat engantsatzen du eta piloa erlasatzen du. Eta sentzu honeta gainera badauzka, e, lehen zailtasun kontuak hitz egiten gainer A, ba buka ba, ba, ba bueno, eh, mm, bukatzerakoan ba zailtasun modu ezberdinak, e, batez ere eh, aparka, aparkatzeko moduan, e, eta ba ba modalidadiru modalidad ezberdinak eskaintzen digute, ba erresia normala eta zaila, eta e, ba perfecto, erraz, rasgo las dezakegu, sakaegu ba, eh, moduan, diru gutxiago irabezeko dugu, baina bueno, ba da E, ez dakit bi joku bata, baina e, bizitza estilo bat ematen du bez? Zaten zela, Eurotrack Simulator, bi eurotan momentu honetan, eta ikaragarri eruditzen zaitu. Beste, beste be joku bat ikaragarri eruditzen zaidana, dana, Celeste. E, Celeste da indi plataforma joku bat, bere garaian piko sortzi izeneko ba, bueno, bideokonsola barra orden, mikro ordena gaiu batean atera zan. Eta, ba, ekerop bere bueno, konsola eta ordenagailu bat egin zuten, ba, kolorekin eta pixel, e, pixel art estilo oso deigarri batekin, eta barretz. Joku hau ikaragarria da, bat ez ere, ba, bi, bi dimentsatako plataforma guztatzen bat zaizkizue, oso oso ondo dagoen joku bat da, e, pilo bat disfrutatu nuen. Zaila egiten joaten da, baina e, zailtasun kurba pentsatzot oso a proposa dela eh así eran, ¿est? Ba, bueno, saltoak eta bar izango ditugu eta nahiko erreza izango da, baina e, aurrera joaten garen eh henean hor ba, sartuko dizkugute, ba, ba, bueno, e, gauza ezberdinak, ¿est? Ez? Daxak eh eh sea, superficies ezberdinak e, eh botere batzuk eta bar, ¿est? Esan beraz, oso osonda oen bideojoko bata, celeste, celestes. Momentu horretan euro manuz da dakazute, steamen beste joku bat, beste joko bat. Eh, ez dut probatu hau, baina oso, oso ondo egin diate dela inskripsion. Inskripsion, eh, karta joku bat da. Eh, ezkez baina goindia da, baina ez nago ziur eta azkenen, ba, bueno, eso... Eh, joku karta oso adiktibo bat dugula, komentatu diate. E, eh, klaro, normal, hau joku hau, hau jo, da, joko da, joku hau eh, askotan eskietzan egon da, baina kasunetan ez diimen, ohentxe bertan... Ba, bucket shot roulette izaneko beste joko batekin ekin daukazute eta biak ba, amarra eurotan, amar eurotan dituzute eta zentzuretan ba, oso eskintza hona iruditzen zaitez. Beste eskintza bat, ere bai, oso interesgarria izan e, da, bueno e, Hitman World of, As of Assassination e, hau da ba, bueno, Hitman frankiziako e, sandbox bat. non izango Gure pertsonaia izango da ba, perrogeita zazpi agentea eta joango era E, mundu guztitik, ba, misio gu, ezberdinak egiten, ez? Jokoak historia bat dauka, baina historia ez dain e, gehi-garria. E, Gehi-garrienada, eta nipetxatu hitman frakizak haundia egin duen e, ba, gauza garrantzitsuna, dela, ba, ba sandbox bat bezala, e, pixkat orientatzen dela jokua, ez? E, kasu bat planteatzen digute, ba, hil pertsona hau eta pertsonau iltzeko, ba, ukerazberdinak dituzu, e, joan, ba, zakitez, e era omisioa dibidez, izaten da, norm, izan da normalen, ba, ba gongo gara, Paris Parizera barkatu, e, zera, modeloen desfile batera, eta bertan, ba, hile beharko dugu mafioso bat, eta bere emaztea. Eta mafioso eta emazte hori hile egiteko aukeraz ditugu, ez, e, izan daiteke istripu baten simulazioa, izan daiteke, e, ba, bueno, e, kolatuko garaela e, bera dagoen tokira eta bertan hil, e... Model, modelo baten jasker hartu ezak eta e, aurrera egin e, mapan e, moz, e, mozorratu gaitezke adibidez ba ez dakitez e, sukaldari bat bezala eta enbenenatu natu jokoak ukera pilo bat e, eskentzen ditu eta jokoaren magia pentsatzen dut ba hori ba, da ez jolazten ari zaren nenean ikustea ba, ze posibilitateak e, ateatzen dian Eta, e, ba, bueno, ba, engatxatzen baza ete, ba, posibilitate guztiak e, saiatu eta ber nola egin dezake duten, ez. Ni duela gutxi, duela ahi abete jola astu nuen, ezkizpanako e, misio gehiagienetara, orain eskuragai daudenak, eta, ba, oso ondo pasatu nuen, eta asko gomendatzen duen e, joku bata. Ez dut historia modua gomendatzen, sametzela, ba, nahiko, ba, bueno, sosoa da, Baina, ba hori, sandbox bezala planteatzen badozute, ba, oso ondo dagoen bide joku bat da. Eta, hau esan da, hau esan da, pasatuko gare, beste eskintza batzutara dela, e, gogen, gog, e, good old games, e, ba, zute, The Witcher e, frankiziako jokoak egiten dituzten e, pertsonak, ba, badaukate bere da, eta bertan, badibidez, e, Dragon Age Origins, badaukaz dute, iru eurotan, ez da lehen aldia joku hau, E, ...prezio hauetara iristen dela, baina, e, ba, horrentxe bertan... E, m, ...duela gutxi gezkizpana goa atera da mai jokoa ere bai, eta barba, pixat modan dago, puntuazio sona da... ...eta e, dirudienez, dirudienez, ikusi dudan ere da, bera... E, ...gutsi goreak berroik tamar eta irurik tamar oztor du, eman godiztue e, jokoa pasatzeko, beraz... ...ba, bueno... E, udan azperturik egotemazarete ba, Dragon, Dragon Age Origins gogen daukazute 3 eurotan. Pestetik ere bai, ba, eh The Witcher Riru, okua 3 eurotan jarri dute, eh edizio standarda, ez dakit diferentzia dagoen, standard edizioa eta beste edizioetan, baina eh tuderi gabe, ba, apena apenas merezi du 3 e, eurotan, e, historia normalean ba gutxi gorabehera 50 eta gun ordutan eh bukatzen da gutxi gorabehera azkar egiten mauzut eta historia e, prinsipala berrogeita ordutan beraz, ba, bueno, <laughs> berrogeita marrordu iru eurutan, ba, zinoa baina asko zer dugu beto ez, e, eskintza hau. Eta azkenik, e, azkenik, komentatzea, e, Infinity Games e, garatzaia Google Playen eskintzetan dagola eta kasunetan, e, ba, Package Simulator, e, e, Package Simulator, e, Raywells Simulator eta beste bat, Ez jarri dute, iru jokuak doan, eta trafikz, barkatu, iru dan, normalean, paket simulator, e, barkatu, trafikz, doan eskuratzen eko resa da, paket simulator ez dain nirexa, e, eta beraz, ba, bueno, interesgarria, eta e, jakin nebazute ez zertaz, doan paket simulator, ba, bere momentuan itzai nuen saioan, ez? E, oso joku, e, puzle joku, interesgarria eta, eta adiktiboare bai. Eta hau esan da, hau esan da, hau esan da, hau esan musika pixka bat igotzera, Eta Juango gara, eh, osea, asteko jokoarekin dela, Slide Spy. The Desire eh jokoa bere momentuan eh ba kike starter patética natera eta ba ba ba bueno eh o sea arrakas ta oso onde izan zuen bere momentuan eta ba ba gustu zate indi joko bat daukagu eh, bere momentuan eske izan agorten agaiurako aterazana eta eh, gero chene momentu bat orain <laughs> ez dela bilatzen noise aterazan jokoa bale Eta, e, ba, gero e, planteatu zuten ez, beste plataformetara eramatea eta bar. E, jokua berez, gaizkizpanago, bine eta meretzian kaleratu zen. Eta hortikan, gero, ba, beste plataformetara salto egin zuen. Zertaz doa eta zergatik jarri du da nortlako musika oso epikoa, ez? Ba, eta e, bazkenan pixkat ja, slide espai jartzen digu, baziga batean non, e, bidez berdina ditu gora egiteko. Eta hau, e, joku honen estilo da ditzen zaio, boss battler, ez? Darabiskat, ba, jefe eta etxaina guzien aurka borro, borrokatuko gara. E, Zentsorretan, ba, ikusiko dugu hasierako pantallan, nola, ba, ba, bidez berdina izango ditugu e, gora iristeko, goiko pisura iristeko, eta ba, ba, gora egiteko, ba joan gara gela ezberdinetatik pasatzen. Gela hoiek, Gela hoiek bakoitzak bere zea izango du, ez? Adibidez, gela bat, gela bat eguno da, baldera ba, e, ikur bat izango duena, eta bertan ba, izango du, ba, ba, evento bat, ez? Batzutan sorpresa bat, batzutan e, e, olako izaki, izaki bat eterako gaitu ze, zer proposatuko gaituena, bestetan adibidez, ba, lapurrak eterako dira, pixat, ba, bueno, izango da, hor sorpresa, ez? Bestetik izango ditugu etxai normalen e, gelak edo, edo e, mazmorrak, non, ba, bueno, bertara sartuta, horra ba, terako dira etxain normalak, eta haien aurka borratak batu barko dugu, eta e, gero izango dure bai, ba, etxain nagusien... gero Zer, gelak edo, eta bertan, ba, bueno, agertuko zaigo, etsai bat, edo gehiago, ba, potenteagoak dienak ez. Bert, hoien e, erdian ere beha izango ditugu, hogera e, batzuk, edo, bueno, deskanzu puntu batzuk, non, e, izanak ez dut du bezala, ba, deskansatu gali izango dugu, e, bizia ber, e, e, irabazi berriro, edo... Ba, e, kartak galdu. Zeren orain esplikatu nola borrakatu, orain esplikatuko dut nola borkatzen garen, ez? Bera, bueno, kartak galdu ditzakegu eta azkenen jokuan, e, behin, ba bueno, etxai bat irabasten dugula aurrean egingo dugu, beste etsai bat aterako da, aurrean egingo dugu eta orrela, ba eh goraino iristen garen arte. Eta gorai goraino iristen garenean, ba bertan aurkituko dugu ba etsai nagusia eta horren arteko borrakatuko gara, ez? Esamezela, ba, e, jolasterakoan ba, bidez berdinak ateratzen dira, eta hau ez dut ikusi baina jendeak hori kontatzen du, ez? Azkenean, bide bakoitza e, jolasmodu bat edo bestea planteatzen digu do, edo albidetzen digu, zer esan nahi dut honekin. Normalean, e, ba, bueno, e, gela bateri iristen garenean, borrakatako dara, e, pertsone batzuen, e, gaizkile batzuen orka, ez? Eta? eta e, gaizkioik borrakatzeko bakarta batzuen bidez e, egingo dugu. E, azten garen hau bost karte izango ditugu eskuan, lau bost karta e, bost karta, ostot Eta karta horiek e, ba, koste bat izango, energia koste bat izango dute alde batean, eta e, bean jarriko e, esango digu zer egiten duen, ez? Ba, Naiko resa da, normalean bakostea izango da, bat bi, iru, lau, bost edo gehiago, eta Eh, bean jarriko digo, ba, hau kartau botatzen duzunean, ba, egiten duzu 6 puntuko eraso bat. Kartau botatzen duzunean, ba, zure defentsa igotzen duzu, igotzen duzu 3 punto eta horrelakoak. Nahiko nahiko zinpleak dira zera hasiera batean, bale? Eta, eh, esan ba, karta bakoitzak bere, ba, kostua izango du energia puntutan. Energia puntuei normalean, eh, ba, bueno, ber, ber, berrazia ber berriro agertuko dira, ez e, guri tokatzen zaigune, zeren jolastuko piskat, txandaka, rol joko bat izango balitzen zela, ez. gu erasoko dugu, gaizkileak erasoko dute, eta horrela. Ez azkenean, asieran ba, bueno, normalen iru edo lau puntu izango ditugu, eta puntu hoiekin, jakin da zenbat puntu ditugu, ba, e, ikusiko dugu bertz, ze e, interesatzen zaigun gehiago zeren jokunetan, eta adu da jokoren e, mamia, ikusiko dugu e zerregin nahi duten badira sartuko gara gela batean eta ikusiko dugu ba bi etsai daudela eta bi etsai horiek ba ezakit. erasoko digutela zen agertzen da horlako ikono bat ez ezpata bat edo eta jarriko dugu ba ezpata hori eta e, zenbaki bat e, zenbaki hori izango da ba eraso puntu kopuru hori jasango duguna ez eta ba hori ikusita adibidez ba, e, ba ronda horretan ba pertsonaiak gu erasoko digutela Ba, agian interesatuko zaigu jolastea ba, defentsa karta batzuk. E, izan leikere bai, ba, ikustea ba, batek erasoko digula, baina besteak ez. Eta beraz, ba, agian ba, ikusita eraso karta gehiago ditugula, ba, agian interesatzea zaigu bate erasotzea, zeren besteak berez ez digu erasoko erronta honetan ez. E, normalen nahiko simplea da, ez baut erasotzen, e, egin dezakete edo deskanso bat, edo em, E, botereak jolastu. Ze botereak, badibidez, ba, ba, ba, maldizioak deitzen dira joko honetan, badibidez, ba, e, sartu jar, jarriko ezkigute, ba, kart, interesatzen zezki kartak eskuan, adibidez ez? E, zer zane dut, izango ditugu, eraso karta, defentsa kartak eta habilitate kartak, ez? E, eta, be, be, batean agertuko zaigu, ba, ba, lapurt... Eh, Gure eskua lapurtzen dugunean, ba, gertuko zaidu bat ja esaten dugela. Hora kartuanek ez du ezertarako balio, baina da ba, zure etxaiak bota izun maldizio batez. Horrek, ba, okupatzein zu, eskuan dizun e, kartentzako ba, hueko batez. E, ronda bukaera normalean hori dizkartentuko da, eta berriz hasiko azara. Baina ikusiko, ikusiko zuten, nola ba, momentu batzuetan edo besteetan, ba, interesatuko zaizuek, gauza bat edo ezte egitea, ez? E, adibidez, adibidez, ba, Demagun ba, batek ez duela erasoko eta erasoko duenak e, ba oso bizitza puntu gutxi dituela eta agian komenin zaigula ez hori e, ba, iltzea eta horrela ez digu ba, inork erasoko ronda honetan eta barrez. Zeren, ba, bueno, azken ean pixkat hori guztia ekilibratu bar dugu eta e, ba, probatuz eta, <laughs> eta faiatuz ba, ikusi bar dugu zer egin nahi dugun eta zer interesatzen zehugun. Zeren azkenen, ba, bueno, ronda bukatzen dugunean eta asierako diga, em, ronda kira baztea, baina izango da goda. E, eskeniko egite diruko puru bat, txamponko puru bat, e, karta bat, eta e, ba, ba, bueno, agian beste karta bat, normalean bi gauza eskeniko egitek seguro eta gero batzutan beste gauza bat, ba, beste karta bat, beste habilitate bat, zer eskeniko digute Eta eh kontua da, ba bueno, e, jolasten, garen eñean, ba ikusiko du ba karta berriak os, eskuratzea, ba, oso RS izango dela eta or, bertean e, oien barruan, ba, oso karta botet, da, izango boteretsuak eh aukera izango dugula, baina nagia da, ba, gure esk, e, gure karta kopura hundituko dela, ez? Eta karta potente hoiek ateratzeko aukera e, ba, edo porcentaia, ez? Ba, ba, nahiko jetziko da. Eta orduan Ba, egon godea ronda batzuk non eskainiko egute karta berriak, egon e, godea ronda batzuk nonen eskainiko egute ba, es, e, ditugu enkarten a, artean ba, bat kentzea skutikan, eta horrela ja jokuz kanpora guzten dugu, eta horrelakoak, ez? Eta horrela, joango gara igotzen, pisuz-pisu, ez? E, txaiak gara itzen. Idurua e, irabazten eta karta berriak irabazten. Eta iritsiko da momentu bat, non, gure bizitza, baneko e, jetxiko da, zeren... E, pantailen artean bizitzaz da igotzen, bale? Normalean ez da recuperatzen. Zu 30eko bizitzarekin bukatuzu, bat dator urrengo pantailan 30eko bizitzarekin e, aterako zara. Eta horregatik, ba, oso interesgarriak dira eh ba, ogerak edo deskansoak, ez? deskanso deskansoietan izango ditugu, ba, emango digute bi aukera dela, eh karta bat kentzea, eh karta txar bat kentzea edo eta Ba, e, bizitza e, bere iragaztea berriro eta e, ez dugu eza, e, irabaziko iragaziko bizta guztia baizik eta aportzen dai bat baina bueno e, aukera hori izango du eta bertan horregatik ba piskat joango gara ekilibratzen ez alde batetik kan, zer egiten dugun borrokan zer egiten dugun borrok kanpo eta zer bide aukeratzen dugun gure mapan, ez? jaketeko, bueno, orain garaitu ezak ditzaket. adibidez, beste bifase eta gero jangonez deskansatzea. Edo agian hori zait interesatzen, agian interesatzen zait, ba, deskansotik azkarpasatzea, torrelak e, irabazitudan karte, e, karta hoiek e, karta joi, ba, lekua egiten diot eta karta eskuan ditudan karta txarrak kentzen ditut, ez? Eta zentzorretan ere bai, ba, oso interesgarria da, e, ba, eta dira, ba, gela sorpresa hoiek. Non, galdera eh, ba, ikur batekin agertuko zezkigu, eta galdera eh, ikurrori izan diteke, ba, evento bat, non, ateratzen da hor lako ba, izaki bat, eta eskeniko edigu, ba, ba, errelikia bat deitzen diote joku barruan, dela hor lako, ba, ez dakitaz, kolgante bat, edo lore bat, edo orlakoa. Eta eskenetzen diguten gauza hori, normalean, ba, botere bat izango du aplikatuko dela eh, jokuaren barruan. Ba, adibidez, e, Badago relikia bat emateizuela e, rekuberatzen dizuena bizitza e, fase batetik besteera. Baxa jartzen dugu, ez, ezakit. Ba, bu, fasea bukartzerakoan ba, zazpi puntu, bizitza puntu irabazten e, dituzu berriro. Edo adibidez beste relikia bat emango diguna e, karta gehio jolasteko aukera. Normalean lau izango dira, baina E, agian ba, izango daukere e, bos puntukin azteko, eta beraz ba, bo, karta gehio jolaztu ditzakegu, edo karta potente gehiago, eta eta barrez, e, izango ditugu beste batzuk ba, interesatuko, bueno, mango dituzkogutela, beste zea bat diru, diru pilo bat adibidez, ez? Eta diru pilo horrekin, ba, e, erosketa fasean ba, karta o, potenteagoak erosi ditzakegu eta hauza potenteagoak eginez. Beraz, e, bueno, e, azkenean ba, piskat, Hori da eh, jokoaren mamia, ez? Piskat guztioi liberatzea eta jakitea, eh, batez ere, ba probatuz eta eta failatuz, ba ikuste haber, ze interesatzen zaizuen eta zer nahi duzuten zuten egin, eh, bueno, eh jokoa ez da komplejoa. Kontoda da, eh, jakiteko eh, nola jolaste hartu duzun, ba alde batetikan jakin barozu zure pertsonaia nola jolaste duzun eta bestetik zure pertsonaia nola jolasten den moduan Bere jolas modurarekin bat datorren estrategia bat garatzea ez. Eta ez da estra, estrategia ez da e, ez da behin baizik eta e, ba, bueno, datorreno pantailian da, datorrengo partidan, estrategia horrekin saiatuz, ba, e, agian ba, gaizkiak beste era patroi badokatu daukate eta eskat adaptatu behar gerara ez jokuak botatzen digunera eta zenzo horretan esan bezala ba, ba, bueno, e, pertsoain ez bedina ditugu eta pertsonaai bakoitzak ba, modu batean edo bestean erasotzen du azkenean jolas modu berdina ezango da karta batzuk izango ditugu eskuan eta karta horiek aukeratu barko ditu ba, puntu eskura edo, bueno, e, bai, e balia bidde be zela ditgun puntu bat zuen arabera Baina claro depende zein aukeratzen dugu ba, e, pertsonai bat edo bestea e, a, a, a, modu batan edo bestean jolastuko dugu. E, ba dibidez da horrelako robot bat, ez daik nore no, no, daitzen diuten el baz, bazio edo horrelakoa gazteleraz, dela, ba, ba ateretzen ditu horrelako bolatxo bat, e, bolatxo batzuk, bere inguruan, eta bolatxo horiek kargatzen ditu gunean, ematen em, em, dizkiguta habilitate batzuk, ez? Ba, daude, adibidez, e, izotzeko bolatxo batzuk, ba, kargatzen ditu gunean, horrek emango dugu, ba, iru defentsa e, txanda bukaetan. Egongo dira beste orbeak ditzen dira, bale? Beste orbe batzuk, adibidez, ba, e... Ozea, e, e, tximistak botatzen dituz, dituztenak, eta adibidez, ba, ronda bukoeram, gure txaiera, oso egingo dizkioote tximista batzuekin. Ba, daude batzuk, adibidez, plasmazkoak, emango dizkigutenak, ba, ba, ba, bueno, balia bide bezala, ba, puntu gehiok artageiago jolasteko, beraz? Ba, bueno, aukera ezberdina daude jolasteko, eta... E, jokua simplea da baina oso oso sakona ez e, joango gara igotzen azkenean e, etsaileen aurka borrokatuko gara eta garitztzen badugu bariz beste fase batera e, edo beste fase batean hasiko gara. Jokuak gaizkiz banago ez, nik ni ez naiz inoiz horreino iritsi gaizkiz banago e, lau pantail edo lau etsaai nagusi ditu nik irugarrenean e, edo irugarrenean gelditu nintzen, nere, nere saiakera, saiakera uberenean eta badiru ba beste fase bat dago orain dikantzaiagoa, nik ez, esan bezala ba, ez naiz horretaraino iritsi zera gertatzen da, ba, garetzen badi gute gure bizitza puntua gisten badiria eta bar ba, e, jokoak resete egiten duela eta berriz hasi beharko gara, ba, beste pertsonaeekin edo edo pertsona berdinarekin, e, eta berriz saietu barko gara. Zentz horretan ba bat da. Eh hiltzen ba, gaituztenen berriro hasi beharko gara. Baina, baña, eh bat da, baina rog like bat ere bai zeren, ba ba bueno, sa, e, bain puntu batzuk e, lortzen ditugula edo, edo ba, bueno, altura batera iristen garelata bar. Ba, emango dizkugute ba relikiak eta horrelakoak ba, e, eskuragai partida berria, berri bat hasteko eta nolabaiteko ba, ba berri batekin hasteko ez ta zents ba esan bezala ba jokoak eh baliabide ezberdinak e, balibe pai bali ditu bapiskat, ba mm, depende de este persona gustatzen zaizun eta nola jolasten duzun Ba, gauza bat komenikoa zaizu edo bestea, eta albitzen, albitatzen dizu ba, estrategia ezberdinak e, saiatzera, ez? Em, joku hau oso azkar, odo nahiko azkar jolazten da, ni normalean, ba, ba oera joaten nintzenean, e, ba, ez dakit, ez, hogeita mar minutu edo ematen izkion, eta, ba, pase bat pasatzeko denbora e, a, sobran izango dugu, ez? Ogei, hogeita mar minututan, gutxi gora bera, seguraski, ba, igaradu dugu ja lehen fasea gutxien, ez ez. Eta, kontoa da, ba, bueno, jokoak ordetzen digula, eta, ba, zaiak baten e, erdian, ba, gaude, ba, albidetzen digu, ba, kanporatera gaitezke egin gabe, eta gerro, e, jokura sartzen garenean berriro, ba, berri saietu, saietuko gara ez. Eta zentzorretan, ba, ba, bueno, esan bezala, jokoa e, ez da erresia, zeren garaitzea oso oso zai eruditzen zait, baina negia da, ba, ba, aukera pilo bat ematen dituela, e... Hori, ba, ba aurrera egiteko eta e, nola bait ez, ba, ba bonojokoa disfrutatzeko. Eh, kanpo anot zitut detalje bat, vale? Estetikoki nahiko kuriosa iruditu zait jokoa, baina nagian egia da, estetikoki ez dela jokurik hobena. Daka, eh, hau gaztelanez, aparte estetiko bat, ba, nahiko polita, baina grafikoki nahiko itsusia iruditzen zait. Dena den, dena den, eh, Telefonoan anjolasteko ba joku oso oso a proposada iruditzen zait. Nik ez daukat eh kristonako telefonoa eta beraz zents nire telefonoa dela la hogeita A22 edo orrelakoa, naiko zai naiko bon, zarra izango ditu ja 3 urte. E, ba, oso oso ondo mugitzen da joku hau telefono horretan eta oso disfruta, disfruta garria da, ez? Bestetik ere e, gustatuko leitzaek komentatzea gauza bat dela. Eba, hokok norbait nekatu naizuela. Eh, hau da, ba hasieran ba piskat engantsa txiki bat izan nuen hor jolasten jokura eta gustatu zuten pila bat. Baina gero ba, ba pare bat pasatuta, hori ba, piskat jeisten joan zan. Je, jeiste do bajoirin naiko paulatino izango izan da, ez da ez da oso agresibo izan, baina kontua da azkenean, ba, ba, bueno. e, behin eta berriro, ba formula berdina e, proposatzen du, eta zentzurretan e, joku honetaz e, aspertzeko, ba, aukera, ba, handiagoak daudela, ba, beste joku batean, ez, beste jete batean, eta edorlako joku batean, non meken, mekanika gehiago eta gauza gehiago eskentzen dituzte. Dena den, dena den, ba, esan bezala, joku hau pila bat disfrutatugut, eta hau gomendatuko nuke joko hau batez ere, ba, adez edorlako joku hau gustatzen zaizkidezu noi, Hau, ba, segurazki oso jokoa proposa e, iruditzen zait. Zergatik onberatzen dut e, ADS-ekin. Zeren ADS-en jolazta enazten garenean, e, ba, bueno, e, aukeratuko dugu gure pertsone ze arma izaten duen. Klar, ze arma aukeratuta jakingo dugu no, gutxi gora era, ze estrategia e, izan bar dugun eta nola jolaztu bar dugun. Eta e, normalean, hasieran eh glitch edo bujarrarek ez badago, ba, eh relikia edorlako bat emango digute, non emango dizkuguote, ba, boto ere adizionalak, besat, e, aurrera egiteko, ez? Eta zenso ba, e, slide space berdin berdin e, ibiltzen da. E, al, bueno, diferentzia bakarra da, e, ba, batean izango dugula botoiekin erasotzeko aukera eta bestetik, eh bestean slide spaceren izango ditugu bakarta batzuk jolasteko aukera eta Dependez, zer interesatzen zaigun, erasatzen badigute egute ba, defentsa kartak, edo ez bada egute erasotzen ba, ba, eraso kartak, edo agian e, agiannez, biak e, nola baitez, e, nastean, bada, dira, ba, botako gut bat, non defentsa jisten dio, eta gero, bo, e, ma, ingoizkiot bi eraso, eta azkenik, jolaztuko beste bat, emango didala, ez dakiz balia bide, datorrengo txandarako. Bazen txorretan, ba, bueno, jokonek albitzen du e, estrategia hor lakoak ba, garatzera. Neri, esamezera, pia guztatu zait, eta e, ulertzen du zeratik guztatu zait, zeren nero lako joku eleganteak edo, e, ba, oso e, asko guztatu zait, zer esan nahi dut elegante, e, joku elegantekin. Ba, jokonen e, legeak edo, ez dakin nola esan, reglak, e, ba, ba, oso, e, a, jokonen araudi hau e, ba, oso zinpleaga. Bazen txorretan, E, asko gustatzen zait han, ba, bueno, ba jolas modu simple batekin lortzen duela taktikoki ba, sakon, kristonako sakontasun bat, ez? Eta horrek horri gainera batzen badiugu ba eh hobetzeko aukera, ez? Ba, ez dakit, pozio berriak lortzeko aukera. E, non bizitza emango digute edo ez dakit, ez? Bombak emango eske edo eh ba berriak e, karten bidez edo eta relikia berriak, potentzeatuko dizkigutenak, ba, karta batzuk edo besteak, edo gure pertsonea sendatzea, edo, ez? Eta zentzuretan, asko-asko ba, ba, disfrutatzen da, eta, e, ba, bueno, nik nahi kojolaztut, egia esan e, ba, ba, e, ja da. Segurazki ba, horregatik, piskaten nekatu naiz, baina, egia da, bueno, e, maten duela, lasai-lasai, bai, jabete, hile bate bat emateko horrela piskaten aukera ematen duela, ez? Eh, claro, Joco Next horrazki ez luke bazentzu handirik izango ez, ba luke horlako, ba hobekuntza mekanika hauek, ez? Ba luke ba, ez, ba, ez, ba, ez ba leude relikiak eta ez ba leude pozioak eta horlakoak eta au ja, e, ez hobetza gaizek eta karta hobetzeko e, mekanika hori ez balegoke. Seguraki Joco Next ez luke e, bazentzurik izango, ez? Baian, hasan bezala, ba, ba de, egiten duena oso oso on egiten du eta zents horretan E, guztiz aproposa irutzen zait, emango dioan nota dela sortzi bat sortzi bat, e, altuago jarriko jarriko nioke, bainan zamezela e, niri gutxi gorabera bera azte tapiko eramanda e, jet, jetxizitzei da, nez, pixkarat jaipa e, ez dakit Ez daukat horrentxe bertan hor nere bibliotekan, ez horlako beste jokuren bat bixat estilo horretakoa, baina negia da ba, aukeratu barko banu azte ba, jokura nahiago dut jolaztea honetara edo adibiez adesera, e, aukeratu konuela adesez. Egia da ere bai ba, adeseko e, rondak edo txandak ba, luzeagoak iztaten idela ez. E, adesera jolazten bazaret eta ezbazate oso txarrak, azorezki, hogeita mar, hogeita e, mar, berro, hogeita mar minuto jarraian eman ditzak ez zute, eta ba, zentzu horretan, e, slide espainan segurezki partida motzagoak ematen dintzik baina egia da, ba, biak zentzu horretan ba, oso sakonak direla estrategikoki, eta zentzu horretan ba, oso, oso disfrutagarriak ez. Eta esan bezala, ba, ba, nire nota horregatik da, baina gustatuko litza da, ba, batez ere zuek joko aprobatzea eta jokoa ikusita, Ba, ba komentatzea, ez? Komentarioetan edo abertzari irutzen saizuen eta eh ze norentzako ikusten du zuten a ez? Eta hau esan da, eh orain ja iaiaia ia, ia, bukatu dut analizarekin, e, eta gustatuko litzake horrela gainetik komentatzea, ba mai jokoa zeren, eh joko esan bezala eh mai joko bertsioa atera dute. Mai joko hau e, bakarka jolastu daiteke edo kooperativoan, 4 pertsonai eramanda. Eta eh, azkenean ba iaia ia berdina eskaintzen du, ez? E, Telefonoko bertsioarekin konparatuta edo ordenagailuko bertsioarekin konparatuta. Zein dira diferentziak? Ba, diferentziak txikiak dira, baina e, ba bueno, ni pentsatut oso oso interesgarriak. Zeren e, ez dut esango 40 arazo bat dela. O, e, karta joku pilo bat jolastu ditut eta ba ba, bueno, ba daukat, badaukat ohitura bat ez dela batera ona horrelako e, jokutara jolasten nahi dela? Bazkenen, ba, azkenean, ba, bueno, pixkat jokoa dominatu dut eta azkar jolastera. Eta joko nahetan gertatzen da, eta nahiko maiz gertatzen da, ba, a, nahi, asieran, segura eskide, nahiko asieran, ba, ematen dituz beste energia puntu bat. Beste energia puntu horrekin beste karta bat jolaztu ezak ez Baina ez duzu irakurri, ez duzu orla, aurrera aurrera eman diozu eta ez duzu harreta jarri eta batten ikustu zu ba, e, datorren gorrondan, lehen rondan e, boskarta jolaztu altzen ditula eta lau jolastu dituzula Claro hau mai jokoan ez dagertatzen zeren mai jokoa motelagoa da eta e, hartzen dituzun erabaki guzti hoiek ba, motza, e, motza barkatu, e, pentsatuagoak dira ez zu horretan eta ba, azkenean oso interesgarria da mai jokuentzaek bazarete ba, eh, oso interesgarria iruditzen zait bertsio hau erosteko eh, ba, ba, er, erostearregon naiz bertsioa baina azkenan bako joku karestia da baina nagia da bazkenen ba, eh, oso ondo eramaten duela ez, z eh, bideojokuaren moldaketa mai joku batera azkenan, ba, oso oso berdin jolasten da baina egia da ba, badaukala pausa, momentori badokala reflexio momentori ba normalean jokuan egin daiteke bideojokoan egin daiteke baina ez duguna egiten, ez? Gazte horretan ba iruditzen zait, e, ba, oso aukera ona mai jokoen zalek bazarete. Egia da, izan ezuela joko oso garestia dela, eh horrentxe bertan gaizki izango ba, den dendetan 130 €tan aurkitu daiteke eta ba, bueno, egia da ere bai, ba ba bueno, karta kopurpillo bat etortzen dela, ez dai zen batia, mai pillo pillo bat eh da, eta gainera, ba, etortzen dira fundak, ez? Zeren, ba, daukat horrelako, ba, bueno, e, lehiotxo batzuk, zeren kartako betu daitezke eta kartako betzen ditugunean, ba, puelta ematen diogu, eta horregatik, ba, funda batzuk etortzen dira bereziak horreterako, baina negia da, ba, bueno, egun daugitamar eurotan, eta ez, ba, daukazute oso ziur, ba, horrelako joko batera jorastuko zaretela, ba, ez dut e, gomendatzen baina, esamezela, ba, hori, ba, ba, iruditzen zaitu, E, oso bideo joku, jokuaren zako ba oso adizio e, interesgarria e, behartzen zaitu ez hori ez, pixkat moteltzera eta pixkat ikustera, a ber e, nola jolastu behartzaren edo zeo bekuntzak lortu bara eta horrelakoak ez e, ez nahi sartu zenbat pertsonaia ditugun e, bi komentatu dut, baina bueno e, lau, lau pertsonaia etortzen dira, e, nik laua guetatek iruekin jolastu dut videojokuan azkena ez dut probatu. E, baina, baña mesela, ba bueno, ba, biska, e, bere karta propioak hartzen ditu eta e, ba, bueno, ka, e, karta horien arabera eratuko gure estrategia jakinda gainera zer eh potentziatzen duen gure pertsonaia konkretuki, ez? Ja mesela, xokoa, 8a, sortzi bat ematen diot. Oso oso ondo oso, oso ona iruditu zait, baina negia da, ba, ba bueno, Naiko simple eta simpletasun hori eh, baten batiz segurazki aspertuko diola niri aspertun nauen modura ez Eta bueno ba hau esan da musika igoko dugu eta joango gora saioen amaarekin etau izan da Mugimmers saioaren eh ba bueno, azken alea, kasu honetan eh gainetik gainetik esan dituan, bi, eh, oporretan izan dituan bizipenak, ez? Eh dieladi, ez? Ba, ba nere eh ilobari, ba joku batera main joku edo liburu joku bat, eh, horrelakoak existitzen dira, ez dakik gorratuko duten. Nola, ba txikia ginenean holako, ba ba zure abentura moduko liburu pilo bat zeuden, gero desagertu zian eta orain azken ald, azken urtetan berriro ba piskat berpizten ari dira. Da zents horretan, ba bere momentuan komentatu noena saiona, nola erosi nuen eh en las liburu joku bat. E, e, eta bueno, ba Naiko gustatu zitza dela lortu nun eh, ba bueno le lehen aldiz eta ba nintzenean, ba, komentatu ba ere joari nola berari pillo bat gustatuko zitzaion, zitzen ba, eskentzen zuen komplejitate pillo bat esken, eskentzen zuen ez? eta bera ba, ba bueno, oso... <coughs> <Ibargatu>. <coughs> oso azkarra denez, eta eta bueno, ba bueno zentzo horretan Ba, banekin berak pila ba, disfrutatuko zuela. Eta, ba, edaman nion eta, ba, engantzatu da, diburura. Hau, komentatu noen, nola, ba, bueno, ba, esan bezala. Harkatu? Ezken zen duen hori, e, aukeratu zuera bentura mekanikak, non irakurtzen joango gara, e, eta, ba, bizpairu horriro, e, ez? Agertuko zaizu, ozaigurrelako, ba, e, ba, enkuentro bat, ez? E, agerpen bat non argian borrokatu barkatu dugu ba beste gaizkile batzuen aurka edo animali bati den aurka edo orla komisionen bat aurkitu aterako gai e, zaigu non entzun badugu zer esaten duen pertsonei bat eta jo, jokuak e, zentzu horretan ba, oso oso e, ondo argitzen du nola mugitzen garen ze akzio ditugun ba fiskat eskuragai eta barrez eta e, Gainera maten du aukera, ba, jolazteko, ba, bidez berdinak. Zeren, depende ze bidez aukerak hartzen dituzu. E, ba, zuramentura modu batean edo bestean joango da. Azuntzorretan iruditzen zei nire Nere, hiloba, kasuanetan, amabi urte ditu. Eta e, oso oso azkar hartu du, baina egia da, ni. <laughs> Ogeita mazazpi, urte izan da, ba, ba... Ez dudala inerrez ikusten, zakin nola, nola hartu duena inazkarrez, eh? baina jakin ezazuela, ba, umen txekie bat dituzute, ba, ezakituz, nerabean daudenak, ba, hor produktu bat eh, asko izfrutatu ezaketela, enlasten izaz izanekoa. Eta, ba, bueno, ba, esatu nonen bezala, hau off-topik off bezala, e, hau izan da, mugei mertzen amaikagarren alea, denborraldi honetakoa, eta eh, haber... Oztatu klitzaedake, e, alferkeriak ez baina haukogor jotzen edo, eta e, datorren astean grabatzea, zeren, e, ba, esan bezala, jok, bizpairu joko jolazten egonez, azken aldian, eta hauetako joku bat egonezen ajo bere momentuan, e, e, bandel edo eskaintza baten bitartez lortu nuena, zan e, Dorf Romantik izenekoa. Eta, E, Asi eran, bazt, nindun jolasten egon nintzen, eta bueno, ba, kuriosoa baina e, azken aldean pilo bat e, engatxotu nau, zeren da handa ba, oso joku erlasatu bat e, Olako puzle joku bat karkasonera jolastu bat zarete ba, norbaiteko bakarkako karkason e, daukazute e, joku hau eta pior, pila bate disfrutatzen nahi naiz, gainea eh ba bueno, puntuazio ez berdinegen biten itema diozu e, terreno gehi ez blokeatzen da eta eta bueno, ba duditzen zaiz jokoa ikaragarria oso oso polita. E, eta gustatu ko litzake, ba joko honetaz hitz egita datorrengo saioan. Eta bueno, ba oni pentsatut honeaino dizten dela gaurko saioa. Eskerrik asko entzutagatik, eskerrik asko horregoteagatik eta gu, ba datorren astean gara. Aio